oztokadak. Pertsona bat da, eh, marka bat izan nainzine, da marka ezautzen dugula gaur egun besoiten mahu interneten, pixkat, beldu egiten du gala ere izen horrek. Ten izabatzu zazpireun eta berrogeita boste eurotan, ez duzu Balentsia gauria ipatuko gaur ez. Ez batere eta nintake batere aipatzeko gau egungo Balentziaga mazka eta egia da dia ez olapitziki kustekorik Balentziaga izan zenaren jostun ahondiarekin. bal Valentziaga izagire getarian txortu zena Baionako erakusketa tokian da didam erakusketan bere behijanzi batzu ikusten alald dira momentuntan eta bisita jo bat proposatuko daukuzu gaur euskarazko bisik proposatzen baititute orain didammen. Be bai begia da, beraz didam da erakusketa toki bat eta hainbat erakusketa plantan emanak dira, artista dezegeneek proposaturik eta e, aurten saiatu gira ba, e, Euskaldun txea erakusketa horiek eta parada emaitza Euskaldunai arte munduan sartza edo berdaren arte mundua Euskaraz aipatzea beraz bi labetero edo bi edo iru labetero erakusketak alatzen dira Eta Balentziaga erakusketa, plantan emana izan da orain duela zenbait hilabete Proposatu genuen, bisita giratu bat Euskaraz, ekainean... Jendea bat zen? Jendea bat zen bai. Hagoi bat pertsuna bildu ziren eta uhjirik da, deia, eta jada, bo, kasik jende gehi egizela ikusi zera espazioa eta ikusi zera kusketa mm. zenbat uh, objektu marrazki eta adiantzi biltzen zituen. Uh, eta bai jende bizkat gehiagizela, men positiboa da, hola hartzea gauza. Didam, uh, horretarazteko alere nonden bai honan, lezebzkaia, talant denaren ondoan, gaztetxea, bazter uh, bai, da, kokatu direra. Bai hor da, ja du zuzu mezala, da lecepzkaian gaztetxeari kolatua eta atalan be eh, begiaren ondoan ere bai bai. Cristobal, Valentziagaei izagire beraz getarian sortu zena mila zorzitaraurogeita ha ama bost urtean no zen zen ze se pertsuna zenentzia eh, da. Zaila espicatzea, saiatu ba, kuniz elementu batzuk ematea, gero hon eniz bate bere situa Valentziagaren uh, biziari edo ho jariina ni gida, gida bat naiz eta sairiatzen naiz beti publikoari tresna batzu ematen ba, mundu desginetan sartzeko. Beraz hori nain nuke pixkataz filmtu hasiatik naiz berizitua uh, baina eta egia da Ola gal egiten dazu espitzenan hor zen eta garaian deia eta orain ere zailtasunako dititute beti jakiten uh, eko noxen zuzen pertsona hori. Mm -hmm. Aipatzen dautzu gularik uh, goi mailako joskintza edo hola, pentatuko duzu gehiago dior, koko edo lakoai mm -hmm. eta egea Balentziaga, ba, piskat itzalean, galitu dena, nahi zeta uh, berak duen gehiago biziraun uh, goi mailako joskintza untan. Mm -hmm. Tenta besteak izan badira fenomeno txipiak, adibidez diorrek iraunditu hama jorte eta bera beti izan da uh, presente paraleloan, beti Beti errespetatua izan da, asko. Eta beti maizu bat bezala ikusia izan da bai bere bezerotzaren begietatik, bai beste sortzailen begietatik. Mm -hmm. Eta nola heldu zen uh, getariatik, hola, goi mailako josti irin Beraz uh, Iia e, e, e, ja, pikatzaile dela ertzea, zenta bera sortu zen getarian ja duzu mezala mila sortziun ama bostean gipuzkoako getarian. Eta heldu da sinz testu inguru poge batetatik eta pa, familia bizki poge batetatik. Batkipitan uh, biziki fiteo joildu da uh, joste mundu hortaz bere ama jostuna zen, Be ita jantzalea zen eta getariako auzapeza ere izan zen luzuza jantzalea ere bere ama jostuna zen eta Eko eema mazeguziai e, saiatzen zen josten e, e, ikasten, eta bera zorda asi, Balentziaga, eta ikusi da bizikifite, bazuela teknikokin asieran e, talentu asko, eta gogo asko, eta pasionatua, amurratua zela josteaz, e, eta bizikifite urbildu da getarian e, ziren e, bazen markesak burges familia bat dakizu gara jochtan donosti eta olako aldeak eta getaria, bizkat hasten zilela izaiten toki, dunen toki batzu, eta diena etortzen zela donostira, baziren markesak, baziren familia hundietako jende horiek, eta getarian bazen markesa bat, Kasa etoreseko markesa hori, emazte, adinitako emazte bat, Eta Valentziaga idertasun ujena parean, bere Jansteko moduaren parean, ezinez emindu maiteminuzen egaiten alda eta be Marc Chaque bat botazion eta galituzion Valentziagari, Kristubal Chipiari eh, garaien mazituan ama biuxte behits egitea soinan zuen jantzia. Mm -hmm. mm -hmm imailako ahopabat. Berak manatua, berien eurjetan egina, beste sortzaile handi batek egina, eta e, Marquesak desafio hori e, botazioan, eta bere behitze egizu, e, egizu e, soinan dutan ahopa. Cristobal-Valentziagak desafio hartu zuen, eta perfektuki behitze egintzen Marquesa horren e, jantzia. Eta emeki emeki da atera nuke e, getaria portu txipiohtatik bat e, markesa honen bidez, bat zuena gemana, eta donostin eta donostiko jostun e, etxe handietan, Eta bi ere bere aita jantzalea zela egandut eta astentzen, ba, turismoare astentzen garaianan, beraz astentzen pixka bat e, diendea erakartzen, turistak, markesak, eta jenen dirudun hori e, emaiten getariatik, donostira, etxasuntziztabar. Bi aldeetatik familia horrek egin du gemana aberats ah, ah, ah, mundu hojekin edo. Beraz fite ah, berak ah, lotu du ikastaro bat donosti. Meti hamabi urte zituen eh? uh, etxe hoi batetan, jostun etxe hoi batetan, eta gero hamaz urterekin, ururtteerekkin edo pixkat gutxo uh, enplegatua izan zen uh, le l jostun uh, uh, etxe bat. Donostian kokatua, Eta hor du zinez e, ikasi bere, bere lana eta bere ajemana hasi da zinez egiten. Hor hasten zen zinez dezberdin zen beste e, jostunetaz, goi mailako mai jostunetan gira hor, e, ziren berak bazuen e, deia teknika asko, eta zen bakarik e, majazten edo diseinatzen. Komparatzen bat beste garaiko goi mailako jostkintzak, sohtzaileak, majazten nute eta ero egin arazten nute jantzia, usu hola zen. Eta hor jaiten zen, Balentziaga jostearen arkitektua zela edo, berak egiten baitzuen jantzi bat atik zetara. Mm -hmm. Eta horrek du, zinez dezberdin du, bere perfekzioa, bere zohoztasunak, eta beste jostleetaz. Ibilbida piskartis segitzeko, Sohtu du bere lehen etxea, jostun etxea daitzen dira, donostin. Lehenik hartu ditu beste bi, bi aizparekin, beste bi jostleekin, paitaide gozabat montatu du etxe bat egiteko, eta gero bera, bere kabuzioan da, eta bere, bere lehen etxea eixa balentziaga daitzen dena, da zen bere amaren izenaren homenez bere etxeak, e, sohkuntza etxe horiak, e, beti daitu izan dira Eixa, Valentziaga, eta lehena e, sortu du beraz, hogeita e, amak e, urte, urte inguru donostin, eta gero joan da e, Madhilean mad edekidu bat, eta gero Bahtzelonan. Mm. Eta emeki-emeki egindu, bere ahemana, Parisen, Franzian. Ostokadak. Euskal herrian sortua, bina euskalduna zen? Ez da, sobera... Euskal hori... nortuz narekin haremana, ez zek... da Hori nik ezakit zuzen. Segur dena, danik nik jaitan hasteko arzteko bere, bere artean, ez da beti jaitan da, Valencia gabe. Jantziak egiten zituen, bina artea zela, egiten zuen maneran eta abar. Beti bere jantzietan ikusi da Euskal kulturaren, Euskal tradizioetan hori nahitzen zela koloreetan, itxas koloreetan... Adibidez, e, ikusten dela bere jantzifa amatu bat, ahopabat berak eginduena, eta ikusten da bere e, ahopa honek baduela ere txapel bat, eta txapel hori da garaiko ahantzalean txapela. Eta koloreetan e, garaiko euskal ahantzalean txapela edo. Beraz, nik ikusten dutena bere agetean, zentani pixkat e, interesatu naiz gehiago bere, bere sohkuntzetan, eta egaiten da ere ba direla inspirazio hainitz bere sortetxean, aurkitu dituen koloretan, uh, ajantzaile munduan, tradizioetan, eta bax. Ostokadak Pedro Sabiak du prestatu erakusketa hori, Bera donostian sortu da mila batzuuneta Eugeita meretzan eta bere lana izan da be montatzea Valentzia garen inguruko erakusketa hori daitu duena Valentziagaren mendea. Pedro Xbiaga sinpliki arteaz eta modaz maiteindua da beti danik eta lotura bat atxeman du uh, gaztedaik Kristobal uh, Valentziaagarekin bere utxo baituan hainbat, uh, hainbat aldizkari edo afitxa edo majazki bere etxean, hori guzia ikusi du, bere Pedro Xabiagaren amatxi ere jostun izan zen Balentziagaren etxe batean, eta lotura guzia horiak eraman dute Pedro Xabiaga hori interesatzen uh, Cristobal Balentziagari. Aski importantea da aipatzea erakusketaren harturaduna guzia zen, eta horrek du piskat erakusketaren mamia. Hemaiten, oh, Saharazten gaitu, zinez eh, uh, mundu beresibatean, mainan bitxu sabia ikuspun nutik. Mm. angelu bat edo it autatzen du eta bere berak uh, era eh, du era maitena. Berak du era maitena eta berak du era maitena irakusketa, berak du era maitena bista, du janaitunolan antolatuak diren gelaka, adibidez, bere gauza eta egin du egin zuen Zaragozan, gehiago kronologikoa zen adibidez ikusten zen Balentziagaren obja, Balentziaga ezagutua izan da, mende erditsu arte, markatu du moda, hogei garren mende erditsu arte mila uh, eta beraz uh, ikusten zen Zaragozan, gehiago nola bere jantziak eta garatzen ziren mila behatziuntai eta mar, berroa ebro uh, biziki kronologikoa bai niri duritzen ut gehiago dela anpidai bat denboran kokatzen du Valentziaga e, garaiko kontestu, testu inguruan. janahi du e, gehtakariak. Balentziak ezagutu ditu ezagutu du Gerra Espainiako Gerra Zibila, ezagutu du lehen Gerra Mundiala, bigarjena. Beraz nola kokatzen zen hor, nola segitzen zen bere, bere obja, beraz badira majazkiak ogen guruan nola egokitzen zen. Gero badira ere bere garaiko beste modistak edo artistak, izan Coco Chanel, izan Hu, Berdo Zivenxi, Andre Kurez, Pedro Esteban, Ivesen Lohan eta beraz badira bere nahazkiak. Be, Beti nahasiada hola gelakada, gehiago segitzen da, edo es eta, eta ere gehiago um, emozioa ez hustatzen du zenta Uh, adibes jantzi bat emana izanen da uh, garaiko ahkazki baten inguruan edu beste objektu baten inguruan. Eta kokatzen zitu baina, ez, ez da kajatua gerak gehiago segitzen duzu, kristobal Balenziagaren intimitatea hori da. Eta gainera, hoxaski, uh, aharua da, erakusketa hori, badira, bere, iruro goi bat uh, Gona, ajopa edo jantzi, eta hauek bilduma privatuetatik eldu dira. Cristobal-Balentziaren bezerotza ziren, saltzen uh, zituen bere jantziak, bakrik bezerotza uh, pribatu bati, eta bizki hori bilazen bezerotza horretaz, eta pedro usabiagak eginduen lana, da errekuperatzea, Janzio Jantzioiek, izan Londresen, izan New Yorken, izan ezak inon frantzian, e rekuperatu ditu familian galitu ziren jantzio hauek. Mm -hmm. Bat dugu beti jantzian azpian, iratziada nohen jantzia zen, eta nohen zategina zen, eta non, non dikeldu zen. Hortan da ere berezitasuna, badira dira ez duiko bildumak erakusketa hortan. Idea bat, izaiten alda, ze prezio balioko luken horako jantzi bat, eh? Hori da, egi asko galera bat, eta denek pixkat pausatzen dutenak. Bon, ez, ez du presio hori gainera gaur egun zen, ta, ez da kit. Gara ian, ez, ez da zenbaki bat emaiten lan ere ustez. Aghte hubra bat ziren, aghte hubra bat da, bere gauza eta egina zen emazte bat entzat, bere noxtasunaren zat, Material bezala, etzen, seta erabiltzen zuen ahini, zen gehiago teknikan eta zenbat denbora pasatzen zuen gauzetan, eta goi mailako dioskintza, eta orduak, eta orduak pasatzen ziren, eta desfile bat egiten zituen, bat zutan azken bementuan, harritipi bat bakarrik ateratzen bazen zen jantzitik dena urxatzen zuen, eta dena behitze egiten, eta bat zuen zinez, uh, perfeksionismo hori, eta beraz, bai, baina jantziogek uh, bere bezerotza hori zen, eh, mm -hmm. dirudunak diru ziren, eta ez, ez da, da ideiarik, Mm -hmm. Ez da frugarik, ez da idatziazan bat balio zoen, eta gaur egun ezin ditaik presio bat eman hori ere ez. Beraz bai, da. da arte obra bat bezala ez, azkenean, ezakit, enkanteetan, esaltzen diren bezala obraak, behar ba, Balentziakaren jantzi bat edo egumatez ikusiko daurako milaka eta milioiko presiotan saltzen. Bai, artearen ba. Artearen hori da eritmo ekonomikoan bai, bai. edo erosten dutenen uh, ahalen arabera. Hortokak. Bairahirurogeita ha bat janzi, badira esgazki asko, badira objektu asko, badira tindu asko um, berak eginak ez berak egink ez. Balentziaagak asko inspiratu ditu garaiko tinularariak ere. Hori da askeajgagia badira, badira tindulari famatu batzu, ikustenaitzu berejak bere hojaka bere erakusketan, bere modeloa edo hojan edo bere taulan erakutzia den emastea, edo pertsonak badu usu balentziaaren a jopa bat gainean. Tindulari horiak inspiratzen ziren asko balentziagaren estiloaz tindatzeko. Eta beste zentzuan balentziaga ere asko inspiratu da uh, garaiko edo Espaina edo euskalegiko uh, tinduaren uh, influenziaz. Hmm. Izan Goya, izan uh, Fuente Todos, izan... Uh, Eng, gire, franxas tindulari ahondiak, handi hori balentziagak, mm. autoinfuintzatzen ziren arte munduko ahloak. Adibidez, uh, Balentziaga, nolaz zen uh, Frankismo garaian, nun kokatzen zen bera, uh, hori dena erakusketan aipatzen da? Ez da ahipatzen, baina ez da aipatzen ahipatzen kokatzen da e, bere hobexan, baina badira argazki batzun, unikusten den e, jantzi dituela garaiko e, Franko inguruko pertsona batzu eta jakinda zuela Frankoren iloba batean ezkontza eskonza giancia uh -huh. azken sojunta izan Bai. Azken sojunta hori izan Bai. Integerrada. Beste gauza batzu erakuskit eh, aipatzeko erakusketan um, eh abez ateratzea ubh bat erakusketa urtarike lau edo bostatitan uh, antolatua da erakusketa, eta uh, zinez, ze maiten du aukera sartzeko balentziagaren uh, intimitatean, beraz, hasieran ikusiko da gero gehiago bere sohtetxea, bere familia, uh, ze kontestu, testu, testu ingrup obretan uh, garatu zen, garatu zen bere ubeha, gero ikusten da bere garaia uh, Euskalegian, Donostin, gero Espainian, Madrile eta Bartzelonan, eta gero nola, behadibidez nola Lianengix lamundialak F1 gixla similak era Joanda Espainiatik, Valenziaga, eta Joanda Parisera. Beraz, hori ikusten da enitz erakusketan. Nola testu inguruak, edo gure historioa amarratu duten gertakariak nola bideratu duen beste tokietara. Adibetze lehen gehrla Zibilan, hori ongi ikusten erakusketan, uh, Joanda Parixera, eta hori beste bezerozaba, etxiditu uh, Barcelonaako, Madrileko eta Donostiako etxera, etxak, eta joan zen Parixera, jo, goi mailako joskintza etxak idekitzera, eta hori uh, ikusten da Parisen uh, beste jenderekin egoiten zen, eta bax, ikusten zen ere beti, etortzen zela, baiunara honara, euskal egira, adibidez, galo egingi lafaiat, horiak egztitzen dira Balentzia garen, garaien egztitzen ziren, eta hor ziren salgai adibidez, Balentziagaren jantziak. Uh, mm -hmm. Gerla zibirazela eta Espainian gauza guziak debekatuak ziren, eta beraz bere jantziak sartzen zituen uh, Baionan mm -hmm. Beraz ikusten da hori nola Euskal edo Espainiolak eto jantzen ziren uh, galeo Baionako Bayonako galeo horietara asko horieta rasko. Ikusten da gauza hori hau interes da ere ikusten dira gazki batzu Bona Museoan da inspiratu da hainitze Bona Museoan garaian uh, erakutsiak ziren um, tindularietaz. Ikusten da gehiago uh, dituen guneak Tokiak eta Tokioiak ere nola markatu duten Balentziagaren OBJ, eta oktako dute ere egin erakusketa bai honan. Ostokadak Ola ateratzen diren OBJetan, bon, noski badira badira dira jantzi horiek, aski ahi direnak. Ikusten dira ere argazki batzun, bestitu dituen aktore hainitze, jo, jo misne olako jantziekin, jantzi batzu egin ditu filma hainitzen zat. Razegia da, sartzen zilela, biskat, bere munduan eta intimitatean, baina nonduan ere bat dira jantzi horiek. Ez dira imeste, hola, dena urhezko gauzak edo, orla, aski simplea zen, azken filan bere estiloa. Gara deskribatu bere jantzi bat, du jantzi bat zuak, ikusten direnak. Ba, Egeiten da gara iana eta ulehatzeko piskat e, komparatzen da usu e, a, beti jox eta kokosanel eta oiei, izan direnak egiago fenomeno kultural batzu horiek. Bera beti bere estiloan. Enengaten da uh, biziki prote teknikikoki biziko onuna zela eta emaen silueta berriz begiz landu duela. beti uh, passonatua zen nola emate bat, Bere, oberenera eman jantzi baten bidez. Mm. Etzuen batere berkuspundua adibidez uh, diorrekin komparatzuz. Dior dira modako klixetak, uh, zen gehiago jantzi biziki tinkoak, eta uh, eta Frantzian edo Europan orokorki nola ikustea zen feminitatea, uh, bera zertzen garaiko feminitatea, emaztearen zen uh, gehiago bulaxak erakustea edo, edo gehi egin zainera eramata eta eta berrak ez ursekulan hori egin. berak gehiago laundu ditu bolumenak eta bizi arrazi ditu uh, emazteak bolumen horietan. Zaila da hori edur irudikatza, baina asko ere inspiratu da Asiako egi egi hoietaz nola hoiak ikusten zuten feminitatea. zen gehiago adibidez gara iagtako feminitatea Asian, no Japonean ez batzu asko inspiratuak dira, bere lepoa gehiago aintzinera eramaiten zen. Jantzi bat feminez, eta haratago nola biltzen den espazioan, bere mugimenduak eta bax. Eta Balentziaga entzatzen zen mugimendu hori kaptatzea eta jantzi batzuetan bat sartzea. Ostokadak bere lepoa gehiago entzinera eramaiten zen, jantzi batzen minaz, eta aratago uh, bere nula ibiltzen den espazioan, bere mugimenduak eta abak. Eta Balentziaga entzatzen mugimendu hori kaptatzea, eta jantzi batzuetan bat sartzea. Eta egaetan zen beti emaztearen defautak edo pundu gauzak entzatzen zela, biskat, uh, Eza bat zen, ez zela berezat importanta, e, gauza horietan egoitea zen gaiago e, eleganzi hori, espazioan nola ibiltzen zen emaztea eta guzti. Gauk egun, piskat modan direnak ere, daitzen da bat adibidez, e, mila bat zontai horretaz azpian ateradun tono, e, tono lehoa, fe, tono jantzia, tono kolekzioa, tono bat, baxikabat adibidez, adibidez, eta bat ez du badira olako jantziak pieza bateko jantziak, aski lodiak eta zinez, euh, permititzen dutenak emazte bat, lasai izaiteko bahnean, eta gehiago estetika mailan horokortasunan ikusta jantzi hori ibiltzen espazioan. Ah, Ez eta emaztearen uh, uh, bulaxak edo, hori uh, uh, azpimajatzea. Horreko nik uste nirentrikota handi, doberoki handi, e, stilo horiak horrego? Horre da, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, horreko, Horregun, hartxe maiten lagoginuke, e, denda batean edo, e, gero baditu ere e, tunikak edo bakzu gauza pieza batetakoa jopa ahopauriek, beti berdin. E, gehiago emaiten zuen aintzinean ema, zuena ema lepoa edo berdin mugimendua lan Eta globogona, ere dira, olako burbuila ondi batzu, uh, globoa batzu bezala, eta emaztea, uh, bahnean, eta zaku soinekoa ere sortu du hori egin duzuna uh, jantzi bat uh, ola egina. Ez du, emaiten biziki sofistikatua, edo, ez dakin hori jango ola ikusten edarrik jantziak ampotik ez da ikusten... Uh, Joste trazarik edoola no, no, no. uh, eta eragin baknetik uh, nik ezin dut ikusi baknetik bere jantziak, jatzeak ezin diraunkitu beina nurriz baknetik ikusten da konplextate guzti kanputtik usuko egiteko gauza aski sinpleak. Hala, desbergintzen da asko beste adibidez basoan eleganzi, eleganzia hori eta telak edo hainitz lantzen zituen. Telak uh, egesak izaiteko lantzeko eta emazteari ongi izaiteko. Eta... Irraundu finalki besteik onparatuz, irraundu kaxik, kaxik irurugoi orte, eta ez hastekulan modatik kanpo izan. Besteak izan direlarik amak urtez, diok eta horiek, amak urtez ortero alatzen zuzen hoien estiluak. Eta bera egonda bizkabat hola linea bat bezala, eta beti egiten hobra hori emazten inguruan edo eges Giz horrentzat ez, ez egiten? Ez. Yes. Egin, egin ditu txapel batzu, mm -hmm. bere, bere lanbide bukaeran. Egin ditu txapel batzu, marinel kompainia bat zuen zata. Mero ez nire ezagutzetik ez dut uste. Oztokadak? Eta zu jantziko zinateke, Balentziagaren? Sohkuntza batzutkin edo? Giaean badira batzu, e, bai, eh? Enintzen bate pasako erobat bezala jantzen manitz, bere jantzi batekin, eh? Hmm? Badira go, gauza batzu, aski, aski sinpleak eta... Maina bo. Ez dira eguneroen maiten dire noietakoak ez, abere? Ez, ez, ez alare ez. Diskretoak dira edo... Edo egiten du... Fena, berezi edo ez usai azkampoko Lau Laude jantzimota La horiek hojaipatu dituguna koztian. Ez horiek zinez, ez zira joanen tragoa tahtzera, hemen goztatu bat zetara, baina, horikin baina, zakit, uh, ez ditaike, ez ditaike ahimeste, ahimeste, ahimeste ahi Jango nuke, behal hori aski berezia dela, eh, goi mailako jo askintza, baina teknika baino hori aratago eta ikusten dago gehiago pektsonai bat. Zena zinez, eh, artista hundi bat eta modaren bidez bere noxtasuna eta pasara ziduena. Beraz gehiago, niki interasetatu nahunak da, da, da pektsona hoken eh, noxtasuna zinez. Zinez. Eh. Gauza tekniko, diantzi teknikoetan txartu baino. Da, giergia da, eta merezidun erruxez e, interesatzea e, holako pertsonalitate ahondziai. Balentziaga pentsatzen dugu eta gira hori beste mundu bateko. Goimailako jostunak E, rinunna, e da, bai, bai, bai... Jaitan da, bai, sosa da, beste mundu bat... Baina nok egazkiz... Uh, aratago da, agetea da... Eta domaia da... Domaia da kukatzea edo temate jaita... Hori da beste mundu bat, beratxe mundu Ez... Nik... Uh, Aztiko nire... Nire egitza hori da... Da... Achtista ondi batzela... Eta azinez... Uh, Nortasun... Ahi-gahi uh, ahi batekin bai... Didamen itzordua beraz Valenciaga kestobal Kiesto bal, va Valenciaga e Izagirre. Isto bal, va Valenciaga e Izagirre. Mirisker? Te